Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre conștiință și cunoașterea de sine. Să nu-ți fie teamă de nimeni, așa ca de tine însuți. În lăuntru nostru trăiește un judecător care nu se înșeală, al cărui glas pentru noi e mult mai important decât aprobarea întregii lumi, conștiința. În sufletul păcătosului, care nu e mustrat de conștiință, mai devreme sau mai târziu vor veni totuși momente când glasul conștiinței înăbușite va răsuna cu toată puterea în sufletul lui. Momente chinuitoare, momente care vor apărea peste ani, care totdeauna vor fi numai începutul nesfârșitului chinului. Vai de acela care înclin mai mult spre rău și în adâncul căruia se cuibărește păcatul. Om este numai acela care se cunoaște pe sine. Ca să te cunoști pe sine este cea mai grea și cea mai folositoare cunoaștere. A te cunoaște pe tine este lucrul cel mai greu. Egoismul mărește întotdeauna, în mod fals, vrednicia noastră în ochii noștri proprii. Nu e nimic mai ușor decât să te înșeli pe tine însuți și, înfumurându-te cu slava de să te socotești că ești ceva, iar tu, de fapt, nu ești nimic. Nu te apuca să-i judeci pe alții.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 Țilește-te să te cunoști pe tine însuți și atunci vei cunoaște multe. Cine își vede păcatele, va vedea pacea. Mulți vor să știe ce se petrece în țări străine, în locuri îndepărtate, în alte părți, dar ce se găsește în sufletul lor nu vor să știe. Nu-i nimic mai bun decât să-ți cunoști neputința și necunoștința. Cel din tâi semn al înțelepciunii este să-ți recunoști greșelile. Cunoașterea de sine și a greșelilor este începutul mântuirii. Cine și-a cunoscut păcatele, acela e la jumătatea drumului spre îndreptare, dar cine nu și-a cunoscut greșalele sale, acela încă n-a început nici postul, nici rugăciunea. Pentru ca să ne cunoaștem pe noi înșine, trebuie să ne chemăm în fiecare zi la judecată sufletul nostru și să-i cerem socoteală de purtarea lui. Să nu adormi înainte de a cugeta la păcatele tale pe care le-ai săvârșit în fiecare zi. Nu e biruitor mai mare pe pământ decât acela care se biruiește pe sine însuși și domnește asupra patimilor sale. Unirea păcii nu trebuie căutată numai între oameni, ci în trupul nostru, în duhul și în sufletul nostru. De nu ne vom face împărați asupra poftelor și gândurilor noastre, nu vom moșteni împărăția cerurilor. Fiind creați liberi și chemați spre libertate, să nu ne îngăduim a fi robi ai patimilor necurate.